Én nagyon sokat készülök a beszélgetésekre, de ha megkérdezi tőlem, hogy mi az, hogy nagyon sokat készülök, az azt jelenti, hogy nagyon sok mindent elolvasok, de Isten igazából a gyomron végzi el a dolgot, ha szintetizálni tud, meg a fejem. Tehát össze kell tudnia állnia annak, amit az ember összeolvas, és természetesen emellett ott van még az összes egyéb érzékszerve, meg a tapasztalatai. Nem szívesen mondom azt, amit mondok, de otthon eldöntöttem, hogy ezt fogom önnek mondani. Azért azt lássuk be, hogy az elmúlt hetekben lett közöttünk egy olyan nexus, amely korábban nem volt valószínűsíthető. Hogy ez a nexus, ez pontosan mi, ezt nehéz megfogalmazni, de van. Én a a folyamán önt megsajnáltam. És az nem jó, ha valakit megsajnál az ember, de megsajnáltam. Uh... Ha ez kérdés, akkor azt mondom, hogy tényleg nem jó, hogyha sajnálják az embert. Nem, ez nem kérdés volt. Ez kijelentés volt. Szexáron azt szokták mondani, hogy, hogy inkább irigyeljék az embert, sajnálják. Ez így van, van, de én nem irigylemont. Én meg sajnáljam. <laughs> azt azt megértem, hogyha nem irigyeljenek, azt kérem, hogy azért meg sajnáljon e, semmi e, ok erre nincs, vagy legalábbis nincs olyan ok, ami, ami ne lett volna mondjuk egy hónapja is e, ezt, ez, ez ebben a formában nem igaz, ha megkérdezte volna, hogy miért sajnálom, az egy egyszerűbb dolog lett volna, de nem, látja, uh, nem ezt kérdezi, hanem azt mondja, hogy nincs olyan dolog, amit egy hónapja ne tudtunk volna már, hogy ne? lehet, hogy ön tudta, de akkor nem mondta meg? Uh, akkor mondja, hogy miért sajnálom. <laughs> akkor hogy miért sajnál. Nem jó olyan közegben országgyűlési képviselőjelöltnek lenni, ahol az embert kollektívan elárulják? Én nem fogalmaznék... Elnézést, én, így, én fogalmaztam én, így. Igen, én, én fogalmazott így, és ha kezdjem azzal a beszélgetést, amit nem szeretem, akkor elkezdek, amikor azt mondja, hogy félre beszélek, vagy mellé hogy kikerülök van. valamilyen dolgot. A, a, a, egy olyan helyzet van, amikor amikor az ember finomabban fogalmaz. fogalmazással ugye lehet segíteni dolgokat, vagy lehet átadni a dolgoknak. Én nekem az az egész politikában most már egyetlen szellett kihívás marad, csak elmézés, hogy ilyen beszélek, hogy az ember igazat mondjon. És ehhez ügyek a tartani magam azt, hogy hogyan lehet úgy politikusként valamennyire eljutni valahova, illetve valamikire hatni az országra, hogy az ember igazat mond, és nem hogy Ugyanakkor a amikor elmondja az ember az igazat, akkor természetesen a megfogalmazásnak is lehet szerepet, és jelen pillanatban, amikor az ember az ellenzékről beszél, akkor finomabbannak kell fogalmazni. Egész egyszerűen meg továbbra is az a megkérdésem, hogy az országnak alapvető érdeket. Miben kell, kell finomabban fogalmazni? Ez volt az első kérdésem. Um, abban, hogy a, uh, sajnos úgy tűnik, hogy nagyon sok ellenzéki politikus, uh, akár még jelölt is, előttek is nem értik meg azt, hogy én miért indulok a ufói választáson. Márpedig, ha ezt nem értik meg, akkor nagyon Itt erről egyáltalán meg. nincsen, szerintem szó, hogy ne értenék meg. Értik, és uh, nem értenek vele egyet? Uh, ha, így is lehet fogalmazni. De ez óriási különbség uh, ahhoz képest. Itt nem arról van szó, hogy nem, ért, hogy, hogy nem értik meg, hanem értik, és nem támogatják. Uh, baj, mind a kettő. Tehát vagy nem értik meg, vagy nem értenek vele egyet ugye még egyszer is mondjam, el, hogy én azért zukóval indulok, mert meggyőződésem az, hogy az ellenzéknek akkor a van uh, uh, erőforrásokat tekik. Akkor a hátrányban van a propagandával szenten, akkor a pénzügyi hátrányban. Jó, de várjon, de, de, de, de bár ne haragodjon, a süket, de ne, ne, ez süket, duma, hiszen ez nem, nem zuglóra vonatkozik, ez az összes vállal, ez Magyarországra vonatkozik. De igen, hagyják meg, akkor a hátrányban van, hogy egyetlen egy tűkéje lehet, egyetlen egy esége lehet, hogyha a leghitelesebb jelölteket indítják, Oké, de most értse meg, ez süket, duma, miért zugló? Még egyszer mondom, azért, mert ha olyan jelölteket kell indítani, akikről elhiszik az ember. Értem, de miért zugló nem válaszol a kérdésemre? Válaszoljon a kérdésemre. Egy nexusban álló párban az egyik azt kérdezi, miért pont zugló, amikor mondta, az a türelem, amikor az a kijelentés, amit ön mond, az on-generál áll. Nem zuglóra áll, az on-generál áll. Akkor miért zugló? Igen, mert ezek közül van egy olyan körzet, tehát olyan körzetet kellett ilyenkor nyilván választani, ahol ö, ö, úgy tűnik, hogy egy olyan jelöltse lesz az ellenzéknek, hogy van egy olyan jelöltse, akire ez nem állani, nem, nem, nem, nem, nem engedettel fejezni, tehát akik olyan jelölt kellene, akiről elhívjuk az emberek, hogy változáshoz duplóban szerették volna az emberek a változást, vagy a duplóban óhajtják az emberek. De ennek nem volt semmi előjele, kétszer megválasztották az egy más kérdés, hogy megválasztották, az, hogy e, e, ezt is mondtam már magának ezt a hasonlatot, egy állatolvos hogy megmarad -e egy kutya, e, az lehet a kezeléstől, meg a kezelés ellenére. Tehát azt, Égy, így, így, mint ha az... hallanám, igen, a természet. Na, Így van, így van, így van. E, e, azt, hogy megválasztották, az sajnos én úgy érzem, mert nem igaz, hogy nem vagyunk szuklóban, és is. Egy szuklói kötődéseim, és kapcsolatáim, és beszélgetéseim, én úgy érzem, hogy nagyon sokan nagyon csalódtak abban, akik őt megválasztották, azok nagyon komoly ellenzéki szintkát vártak, nagyon komoly ellenzéki fellépést vártak, és ezt nem kapták meg. Jó, azt el kell, hogy önnek kaptam, mondjam, hogy ez nagyon sok egyéb körzetre is áll, Zugló ezek igen, között nincs igen. dobogós helyen. Azt mondja de... meg nekem, ki döntötte, el, szerintem. hogy... Értem, ön szerint igen, szerintem nem. Ez eldöntetlen marad. Okay. Azt okay. egyál, egy egyál egyál szembe vele. Ki döntötte el Zuglót? A, a, már hogyan? Hogy ott indul? Hát a, én eléggé, azt mondják, hogy én eléggé, hogy szokták mondani, nem tudom, önfejű, vagy nem tudom, ilyet szoktak mondani, nyilván én hozom meg a döntést, hogy én hol indulok. Mikor döntött el? Összefolynak a hónapok, nem tudom, a, Nagyjából, amikor bejelentettem, de már fogalmam sincs, amikor jelentettem be. Volt-e rivális a zuglónak, vagy volt-e ikertestvére, hogyha nem zugló, akkor más? A, ami, ugye, ami gondolkodni kell, és ezt, ezt már önnek is mondtam, hogy de nem zuglóval van, vagy nem csak zuglóval van számomra probléma Budapesten. Több olyan kerület van, ahol a szocialista párt nem úgy kezelte. Legyünk konkrétak, Hol? A, -pesti ügy, a, a harmadik kerületben van egy meg akinek még az olap is a már a ö, ö, ö, ügyei. Ö, ezeknél ezeknél a sajtó is feldirikette, de én is az a kerületekben elég komoly visszaélésekről. Hány ö, helyből ö, választotta ki ezt az egyet? Ö, gyakorlatilag ebből a háromból kellett választani. Ki mondta, ö, hogy ebből a háromból választhat a Momentum? Én. Nem, én. Ezt Amikor nem ön nem a háromból választott ott a momentum nem volt még sehol. A momentum, én erről is beszéltem, a momentum felvetette. Őszintén szóval nem tudnám legfontosabb megmondani, hogy a beszélgetésen kivetette fel, de én úgy emlékszem a momentum vetette fel, hogy egy ilyen körzetben indulni ilyen jelképes körzetben is, az igazság, hogyha ő vetette fel akkor azt mondom, hogy egyet tudok vele érteni. De Magyarul Fekete Győr András e, Túcsaba antipátiája, aminek többször is hangot adott, az volt a vezér e, hangja, amelyet ön követett, hogy a három közül ezt választotta? Nem, ezt elmondtam, hogy miért ezt választottam. választottam Tehát az Olafról nem. is volt szó, Tóth Csaba úgy nem volt megingatva, mint hogy a harmadik kerületi e, e, ember meg volt ingatva. Igen, tehát azért választottam ezt, mert a, nem gondolom a elegánsnak, az, hogy olyan költetben menjek, ahol de én komolyabban foglalkoztam az ottani ügyekkel, akkor ugye az jönne most vissza, hogy én csak azért kiabálom korrupciót, meg azért beszélek korrupciós ügyekről, mert hogy én azt a tutiva tele... Ezzel óvatal kell bármi, mert az ön esetében mindig kitalálnak valamit, hogy miért foglalkozik az, azzal, az azzal az ha így ezért, ez ha az úgy azért. Te... Ez biztos, de ebben az esetben ö, valami alapja akár lehetett is volna. Dehát, ö, ö, Amikor ebben zuglót ebben, választotta, tisztában volt-e azzal, hogy ott milyen körülmények fogadják majd? Abszolút. abszolút Tehát mindaz, ami abszolút. most történik, az benne volt-e az ön fejében? Abszolút. Ö, a a, a napon leírtam, hogy volt azért, ami megvetődött az minden. Tehát Én tisztában abban, hogy az ellenség szárcok, akikkel egyébként látok vezetői vagy elnökségei, akik egyébként komoly munkakapcsolatban voltam, azok legalább semlegesen fogják ezt a belsőt. Itt álljunk meg egy pillanatra, megérni. türelem. Van-e önnek ehhez, ezekhez a pártokhoz kapcsolatai, illetőleg, hogyha vannak kapcsolatai, akkor ezekkel a kapcsolatokkal ér -e a szónak abban az értelmében nem félreérthető módon, hogy van önök között párbeszéd? Természetesen van kapcsolatom. Én azért, hogy most engem támogasson valaki, vagy ne támogasson, én egyetem egy telepont sem engedtem meg magamnak. Ezt többé-kevésbé feltételeztem őről. Igen, és mi a folytatás? Um, azért, mert... A, de nem értem, de mi a folytatás? Tehát támogatást nem kér, de? És? Prázisnak millonat, gondolni, de tényleg azt gondolom, hogy a, a, a, a, a szabadonkat nem az elnökség Kell kell ez Ezt én értem, az, de ez most egy külön lapra tartozik. Erről még szólás. Ha a mondatot szeretnék folytatni, tehát nem értem a támogatást, nem bíztam abban, hogy semlegesen fognak jártatni. Mit jelent az, az hogy semlegesen? Azt, hogy nem fognak se támogatni, sem ártámogatni, mert még egyszer mondom, szerintem alapvető fontosságú hogy hitelesi előtteket talán a legnagyobb előtteket ugye, az egész szisztéma arról szól, hogy a választási törvény azt kívánja, ami most van. Az, hogy az előválasztás milyen e, módon valósul meg e, az ebben a formában e, az önváltozata, vagy eszi, nem eszi, nem kapmást? Alapvetően ezek a számok el, az előválasztás. Töthettek volna úgy? Az is egy legitim dolog lett volna. Okay. Uh, hogy azt mondják, hogy ők uh, megbeszélnek egymást között, uh, minden közvetben, és gyakorlatilag uh, uh, akkor egységesen így állnak ki, és ezt az előválasztásos uh, játékot hagyjuk a személyeket. Pontosan, de, de ez, ez, egy, nagyobb... ez, egy, ez egy létező eset lett volna. Így ez, egy, ez, egy, ez egy teljesen valid legitim dolog Miért lett, lett volna. Miért nem jött létre? Uh, uh, uh, mert úgy nincs, hogy egy jobb dolgot választottak, egy olyan dolgot választottak, amiben, aminek sok előnye van. Azon kívül, hogy egy, egy, egy, ezeken a kampányokon... Mit választottak? Az, azt, hogy előválasztás lesz, és ezt az előválasztáson találják majd a legtöbb Oké, okay, akkor ennek hadd, hadd játsszam el a hülyét, ami nekem nem esik ezemre de nem teljesen leszek hülye. Én az ön logikáját és a saját logikámat egybevetve azt feltételezném Magyarország ismereten nélkül. Hogyha azt beszéljük, hogy nem egyeznek meg a pártok, mert azt ugye nem lehet előválasztásnak nevezni, vagy ez egy másik előválasztás. Akkor az azt jelenti, hogy egyébként a pártok, civil szervezetek, függetlenek, ez már egy óriási konglomerátum, és belátom, hogy ez nehezen kezelhető, mindegyik indít egy jelöltet. Hiszen egyébként mi a korságnak vannak. Oké, az nem indít jelöltet, aminek semmilyen helyi szervezete nincs zuglóban. De ennek kicsi a valószínűsége. Nem ez lett volna evidens. De. én véleményem szerint, De nem de. zuglóban, mindenhol. Mindenhol, véleményem kell. Oké, okay, álljunk meg. Ebben száz százalékig egyetértünk. Azt mondja meg de. nekem, tudom, időrövítsége, tudom, bonyolult, tudom, pénz, minden tudok, de én most szarok. Azt mondja meg, hogy ez miért nem jött létre. Hát ezt én is szeretném tudni. De ezt valakitől hát, ő megkérdezte? Vannak, vannak ö, ö, elméleteim, de de eh, ahogy mondtam, finomabban kell foglalni De ez magabban. nem finom, már ez önhöz nem is áll jól. Az ön nem olyan. De néha, de így és néha sokkal vagyok, mint, mint, mint, mint, mint ahogy az, a, a, az valóság szerint indokolt e, Nem tudom, azt tudom mondani, hogy ez nem helyes. Tehát azért volna helyes, hogy valóban... Ha Jó, de az a kérdés, nem, hogyha ebben egyetértünk. Akkor egyet, ha azt mondjak kell akkor egy, egy lehetséges indokot. Egy lehetséges indokot, amilyen szomorú indok. E, azt gondolom, hogy a legtöbb pártnak egész egyszerűen nincs is e, e, elég jelöltje. Tehát én el tudtam mondani az Európai uniós ügyészséghez való aláírásgyűjtésnél, megismertem nagyjából az egész országban, hogy kinek milyen e, helyzete van. Vannak olyan pártok, akik már nem léteznek. Akiknek van e, 3-4-5-10-20 e, képviselőjük, e, de gyakorlatilag aktivistájuk vagy takjuk van összesen 50%. E, egész ez nincs annyi. Én ezt értem, de ez vonatkozik azokra, az ebben a konglomerátumban van olyan párt, amely egyébként az előválasztásnak az egyik aláírója? Hogy, ezek között hogy ne lenne? Tehát vannak olyan pártok, akik nekik vagy sárszakja van, és ezek nem is csak a... Elnézést, a tekis, melyik a az? az? A, én azt kérem, nem szeretnék, ö, ö, tényleg nem szeretnék, ö, ö, hogy mondjam. Tehát összesen hat a, párt a, írta a, alá. Aki, aki érdekel, az nézzen meg a pártoknak a tagdíj bevételeit. A tagdíj bevételéjére feltételezze az, hogy 6 ezer porintos van szó, és abból tudja számolni. Jó, nem áll önnek jó, ha diplomatikus. Ezt ne, én mondom a tévedés hiszem. minimális kockázatával. Ne, ne, me, menjünk tovább. Azt mondtam. kérdezem öntől, hogy én vagyok a nép. Nekem értenem kéne azt, hogy van egy előválasztás, amelyet aláír hat párt. Mondjuk ez a hat párt van. Nincs is más párt. Akkor most ne beszéljünk a pálinkás pártjáról, meg a többiről, mert ez már nagyon bonyolultá teszi. Ez a hat párt, ez egyébként én a nép. Úgy gondolom, hogyha ők egyébként ezt aláírták, akkor mindegyik indít egy jelöltet. Miért nem indít mindegyik egy jelöltet? Uh, Mondtam hogy nek, hogy sokokra lehet. Valószínűleg uh, nem mindegyiknek van. Oké, okay, rendben embered, van. Oké, okay. az, az, az a kérdése... Nincs, nincs, nincs ennyi, ennyi ember. Oké, okay, rendben nincs van. Emberi. De az a kérdés, ez hogy nekem, mint népnek, el kell -e fogadnom azokat a játékszabályokat, amelyeket ezek, egyébként ezek a pártok megalkotnak, különös tekintettel arra, hogy ez a párt, ezek a pártok azért szövetkeznek, mert annak a két pártnak a szövetségét és az azokból adó játékszabályokat nem fogadják el, amelyek ellen fellépnek. Magyarul van hat párt, amelynek a játékszabályait nem fogadom el, és van két párt, amelynek ez a hat párt nem fogadja el a játékszabályait. Mi a különbség? Uh, én azt szoktam mondani, van különbség. Mi? Uh, van különbség, meggyőződésem. Az, az a különbség, hogy jelenleg az a két párt, ugye a fizető párt És ennek a pártnak semmilyen kontrollját, semmilyen ellenőrzését nem tudja megtenni senki ebben az országban. Oké, rendben van, de jelenleg valaki úgy akar bármilyen. kontrollt gyakorolni fölöttük, hogy átmenetleg azt mondja nekem, hogy vet tudomásul, hogy annak a két párnak a kontrolltalanságát, a mi hat pártunknak a kontrolltalansága fogja átmenet kontrollálni, de utána már egyébként nem leszünk ennyire féktelenek. Nekem ezt miért kéne elfogadnom? Ez egy, ez egy, nem kéne elfogadnia, ez egy rossz dolog. Vannak a világon olyan dolgok. Amik de boldog... azt árulja el nekem, hogy ez a hat párt miért várja el tőlem azt, hogy a Fidesz és KDMP utálatom révén elfogadjam azokat a játékszabályokat, amely játékszabályokat egyébként a Fidesz és a KDMP kapcsán nem fogadok el. Ez egy rossz dolog, valószínűleg van a pártoknak a öntősége is benne, de hagyd mondjak el még egy dolog, amit, amit ebben a rendszerben én sajnálok. Gyakorlatilag kizárja a kívülről jövőket, kizárja a frissebb alkatokat, egy nagyon szükség van. Nem csak, partokat. hogy kizárja, hanem azt követően, hogyha bejönnek, arra kényszeríti őket, hogy valamelyik kormány fakcióba... Így van, hát így ezzel zárjak ki, ez nagyon sok embert nyilván kizár és ö, ö, gyakorlatilag a, a vértését is kipárja. Pedig nagyon kellene... De tudja, hogy ezek a pártok mit mondanak nekem? Igen. Mit? Az, hogy teljesen igazad van, nincs szükségünk rád. Már kinek? Nekem. Tehát, hogy ezeket a szempontokat Jánoskám Kám tett félre 2002, 2022 júniusáig, aztán majd gyere elő. Hát ö, igen. Gyakorlatilag egy szervezetek van szó. Még egyszer mondom, olyan pártokról van szó, és ezek nem csak a legkisebb pártok, akiknek egy-két háztakja van. Én ezt értem, de mégis el akarnak fogadtatni velem olyan játékszabályokat, amely játékszabályokkal én nem egyezek. És ezzel együtt, vagy ennek dacára arra akarnak engem rávenni, hogy én ez szerint játsszak. Oké, okay. Tegyük magunkat ezen túl, bár szerintem ezen nem, nem lehet túltenni. Oké, okay. azt kérdezem öntől, minek a függvényében egyeznek meg pártok, vagy nem egyeznek meg pártok, füstös vagy nem füstös szobákban, Ez úgy rühellem ezeket a füstös szobákat, csak jól hangzik, a tekintetben. ha hát tényleg füstösek okay, rendben van, dohányoztak. Mi alapján döntenek? É, nyilván a. a, a minden párt a saját érdekeit uh, próbálja nézni, a saját érdekeit... Az de azt, érde én, azt kérdezem öntől, ez a párt, de a türelem... Dolog. Türelem, ez a pártérdek. Hogy a franc nyavaja tudja kicselezni azt, hogy közben úgy rúgják tökön az előválasztás lényegét, hogy abból pont azt a népet hagyják ki, amely népre egyébként rá akarják bízni azt, hogy az előválasztáson döntse el, hogy ki lesz az az egy ember, aki szembe áll a kormánypárt egy Ezt mégis hogy iktatják ki ezt az alapelvet? Ugye ezt tőlem kérdezi, ezt én is meg tudnám kérdezni, ha, ha, ha, erre nem tudom a választ. Nem tudom, hogy nyilván a kérdésében egy állítás van, amit nem tudok hogy Jó, de hát ezek olyan körülmények, amelyek. amelyek, amelyek hát hogy mondjam? Ilyen konglomerátumnak, ugye azt mondja a Vudi ellen, hogy én nem szeretnék olyan klubnak a tagja lenni, ami szívesen fogadna a tagjai sorába, tételezzük fel, hogy ön bekerül a parlamentbe. Ebben a konglomerátumban, ugye abban kéne bízni, hogy pillanatok alatt önmagában, abból adódóan, hogy győztek, elkezdenek másféleképpen gondolkodni és viselkedni, mint előtte. És ezzel nem azt állítom, hogy a Fidesz-KDNP az én szájam íze. Én csak azt mondom, hogy a Fidesz-KDNP-t egy olyan szájam szerint nem való ízzel akarják lecserélni, vagy leváltani, ami engem olyan intellektuális problémá elé állít, amitől én alkoholista leszek. Tehát, ami Karácsony Gergely korábban egy ember miatt ivott unikumot, most kollektíven lehet unikumot inni, és létre fog jönni az alkoholizmus, aminek nem kell létrejönnie, mert már van. Azt mondja De. meg nekem, mi alapján döntik el a pártok, hogy legyünk konkrétak, hogy túlt Csabát támogatják, és nem önt. Miért nem vonják ebbe önt be? Miért nem mondják azt, hogy Ákos győz meg minket az ellenkezőjéről? Miért nem mondják meg a népnek, hogy mi az, ami egyébként ennek az indoka? Vagy miért nem mondják ezt meg rögtön a legelején? Miért kell ehhez heteket, hónapokat várni? Sok kérdés volt, figyelek, csupa fül vagyok. Tényleg kíváncsi Igen. vagyok. Igen, de nyilván nem tudom mindegyikre a kérdést, mert ugye az ő hatásukról vagy az ő döntéseikről kérdezem-e, mert nem én hoztam meg. Feltételezni tudom, hogy, és nagyon remélem, hogy a, a, például az ukrói döntések, egy a döntés, ugye egy adott csopak része volt a pártok részéről, próbálkoznak út egyességeket kötni az egyes körzetekben, hogy a végén, amikor össze számolják, hogy én akkor várhatóan hol fogok nyerni, az én pártom hol fog nyerni, akkor a legnagyobb szám jöjjön. De ne arra, ez egy olyan kentaur, amiben egyszerre van benne az, amiről ön beszélt, hogy a hat párt megegyezik, és egyszerre van benne az előválasztás. Ilyen élőlé nincs, ami elől bagoly, hátul pedig szamár. Egyet tudok érteni, tehát még egyszer mondom, én elfogadtam volna, és teljesen bali lenne, hogyha ők leültek volna egy fél évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt, és azt mondták, hogy na akkor itt ezt fogjuk indítani, azt fogjuk, indítani, de akkor nem kellett volna előválasztás kérdezni indítottak a kérdeztek, az egy nagyon jó dolog egyébként, mert valóban sok erőnye van. De valóban egy picit ez egy... Az előbb, az azzal kezdte, hogy milyen, amikor az ember szervei nem ugyanazt érzik. Én tanultam repülés egészségügyet, és onnan tudom, hogy ez akkor az ember rosszul van. Uh, azért van rosszul, amikor az agy mást uh, más lát, mint amit az érzék, vagy más gondol, vagy mást lát a szemem, mint amit az érzékszervez uh -huh. élnek. Tudja, amikor becsújtja uh -huh. a Pontosan. és, Pontosan. és az, az agy, az a tici, hogy nem mondok, de közben ide oda mondok, attól lettek azt. Sajnos uh, illetve a vállalató is, hogyha más mondanak neki, mint, mint, mint amit lát. Erre nagyon vigyázni kell. Ja, ha azt kérdezik, hogy miért megy be az ember a parlamentben, azért mert én mindig ízom benne. de okay. sikerül, sikerült, sikerült önnek valamit elmondani, azt most ne kuszáljuk össze. Valójában itt most annak vagyunk a tanúi, amire azt mondják, hogy egyed meg a Párizsit, de ne akart megtudni, hogyan készítik. De az a helyzet, hogy engem bevonnak a pánto, pártok a Párizsi készítésébe, és amikor én azzal kapcsolatban... Jó, azzal kapcsolatban az ellenérzéseinek adok hangot, akkor azt mondják nekem, hogy kár volt téged ide bengedni, mire azt mondom, sajnálom, már bent vagyok. Ez egy ö, jó hasonlat, igen. Sokszor mindig a politikában mindig a, a, a, az egyensúly, a az érdekes. Itt jelen az az egyensúly, egy támogra az, az egyensúly, hogy ö, ö, ö, az ember javítani akar a folyamat, ebből mit mondanál, és mit nem mondanál? Igen, hát ugye ez a baj, tehát egy gyereknek kéne lennie, akinek nincs önkontrollja, és elmond mindent, miközben nincsenek olyan számításai, mint amilyennek a felnőttnek vannak. Mert az a Fekete Győr András, aki adott esetben önmögött van, vagy az a Márkizai Péter, aki adott esetben önmögött van, az más tárgyalásokon egyébként hajlandó olyan kompromisszumot kötni, amely kompromisszumban ugyanaz önneve nem szerepel konkrétan, potenciálisan mégis így válik feláldozhatóvá. A kompromisszum, a kompromisszum az mindig egy nagyon jó dolog, és a kompromisszumra szükség van. Mindig az a fontos, hogy a megalkuvás legyen, vagy nem lesz megalkuvás. Ilyen egyszerű, hogy és biztos vagyok benne, hogy az ellenzékben vannak. Én ezt értem, drága az a helyzet, vannak, hogy ezáltal, ezáltal fogalma sincs, hogy hányszor lett elárulva azok által, akik egyébként az emberének fogadtak. Ez Remélem, hogy minél kevesebbször. Elég egyszer. Persze, hogy elég egyszer. remélem, hogy minél Én értem, elég egyszer, és önt elárulták. Multidőben, pont. És ezt nem túl Csaba mellett mondom. És nem túl Csaba ellen mondom. Én azt mondom, önt elárulták, most aztán ön tényleg. Azok közé tartozik, aki azt mondja, hogy csak azért is megmutatom, de drága jó hatházi. Hova a franc nyavajakorságban fog ezek után beülni, hogyha netán véletlenül Isten ne adja nyerjen? Az ember bízik abban, hogy meg, tud győzni, hogy meg tudja hogy győzni a pártársait. A tegnap úgy fogalmaztam, hogy lehangolt vagyok, amiatt sokan még nem értik. Azt, amit pontok, remélem, hogy majd lesznek, hogy De nem volna, válaszolt. Hova, mi alapján fogja eldönteni, hogy felszor. hova ül be. Van, aki kicsit elárulta, volt, aki nagyon elárulta, van, aki azt se tudta, hogy létezik, hova fog beülni? Kivel fog sors közösséget el... vállalni? Hajd mondjam el, hogy hát, nézze, azzal oda fogok beülni, ha beülök, oda fog beülni. Kénytelen ahhoz, lesz. Dolog, ha beülök, nem vagyok kénytelen. Vagy nem el... írta alá azt a papírt, el... hogy frakciót választ? Van egy átolvisi rendelőm, bár, bármikor, bármikor, bármikor haza jöhetek. Én ezt értem, de el, olyan létezik, hogy ön megnyeri, megnyeri a parlamenti választás, és utána nem ül be képviselőnek? Oda fog, olyan is van, persze. Minden létezik. Akkor fog, én nekem nem az a célom, hogy bemennek, ezt is mondtam már magának. Nem az a célom, hogy bemennek a parlamentbe. Voltam már eleget, és ugye, hogy nem a legkélemesed munka. Akkor fogok bemenni a parlamentbe, hogyha úgy gondolom, hogy van a dolgokra a ráhatásom. Ez, ez, ez És erre menet közben az fog az rájönni? Ez, ez erre menet közben jön rá az ember, illetve nyilván a... Nem, hát ebben a, különbözőek vagyunk, mert az én az mindig van, tudom, van. hogy mire vagyok való, legfeljebb nem használnak. Tehát én egy kés vagyok, engem lehet csavarhúzóként is használni, de alapvetően nem erre jöttem létre. Azt kérdezem öntől, hogy amikor tegnap bejelentette um, Karácsony-gergely néhány nappal ezelőtt bejelentette a DK, hogy Tócsaba mellé sorakoznak föl. Azt ön mennyivel korábban tudta? Ha tudta egyáltalán korábban? Uh, szerintem egy héttel korábban, néhány nappal korábban. A múltkori beszélgetésünk kör tudta? Szerintem még nem. Nem, nem. Uh, ahogy mondtam, önnek az előbb én nem telefonálgattam, én, én nem. Kértem senki tőzt, nem. És különösebben egyébként, ugye ma elég sokat beszéltünk erről, de teljesen igen, hogy nem frázisként mondom, hanem tényleg úgy gondolom, hogy a, a választókat kell megkérdezni, nem az elnökségeket. Emiatt én különösebben nem sok, sok, sok lépést tettem. Emiatt. Én ezt a, értem, a, a, de ott én fog én ülni majd nem tudom tán... hány ember között, akik egészen másféleképpen gondolkodnak a világról, és folytathatja de azt teljesen a... Remélem, hogy nem. Más célokkal vagy más eszközöket gondolnak teljesen. Én, én viszont azt mondom, hogy ezekkel az eszközökkel nehezebb lesz nyerni. Mekor a jelentősége van az eszköznek? Van jelentőség az eszköznek, és ez fontos. Tehát azt mondom, hogy a céljaink azok a minden párban a többséggel egyeznek a céljaink. Azt, hogy megértik e azt, hogy ezt mondok, sokan nem értették meg, Például, hogy a propaganda ellenek nem lehet túllépni ez a dolgokon. hogy a be, a kéne kell nem értették sajnos meg. Ettől még én elfogadom, hogy nagyon sokan a, a legtöbben valóban ezt a hatalmat le akarják küzdni, és valóban jó célokra mennek. Tehát ne, ezt így nem fogalmaznék, hogy én, e, e, jó, át, tegnap, tegnap ért az a 444.1-ről meg a történetéről Cinkócsi Sándornak nem ez a legjobb írása, ami pedig a végén van, az szerintem egészen felháborító. Nevezetesen, ha mindezek után szeptemberben lesz nyilvános vita ház és tót között, az legalább olyan izgalmas lesz, mintha egyből a Fidesz állna levitázni az ellenzékel. Ezt tócsaba nevében kérem ki magamnak, miközben Tó Csabár engem nem kért föl, Túl Csabáról sok mindent lehet mondani, hogy ő lenne a Fidesz, az ebből a szempontból nem, és ez a 444hu hogy e, e, e, e, e. egy olyan mert. polarizálása, amely, amely természetesen egy érvényes polarizálás, de, de ennek a szituációnak egy olyan fajt a provokációja, mely provokáció által a dolog nem lesz jobban megérthető. Amikor azt mondta tegnap, mindent elolvastam és megnéztem, amit lehetett Karácsony Gergely, hogy ön valami másik ágon érvényesüljön, akkor ön tudja, hogy mi az a másik ág, mert van, aki a listás, listára gondol, van, aki nem gondol semmire se, amikor pedig a 444.hu megkérdezte Karácsony Gergelyt, hogy mit szól a Tócsabával folytatott partizánbeli beszélgetésekhez, miközben a partizán messze fölül van értékelve egyfolytában, és azt bírta mondani, Karácsony Gergely nem látta a partizánt, akkor egyszerre el, mert a partizán nem egy adó ebben a szituációban, és ezzel védekezni az meg maga a borzalom, de azt kérdezem öntől, hogy az a kínosság, ami egyébként az ön mellett nem kiállásból. Ahol adott esetben Karácsony Gergelynél fakad, az önnek mennyire kínos, mennyire kellemetlen? Ez egy kellemetlen szituáció. <gül> egy kellemetlen szituáció, lehangol a ah, hittudó fogalmaz. Ön egy olyan ember, aki mindig ügyekértelkében közszövetséget és aztán utána, hogyha minden fölbomlik, akkor nem számít, hogy ez az együtt emberi kapcsolatok is vesznek? Uh... Szeretem az emberi kapcsolatokat, a politikáról azt szoktam mondani, hogy ezek nem baráti társaságok, ezek úgy működnek jól, hogyha racionálisan és elvek szerint csináljuk. Ezek különbözőek vagyunk, én nagyon remélem, hogy azért ezek az ellenzékben mert nem kell nem kell tagadni, miután ugye borsodban elmondom a borsodi jelöltről, a borsodi választás után, hogy az egy neki hamarabb is, nyilvánosan a választás után, hogy ugye nem volt egy jó jelölt, és érzek téti, jó, ez után valóban ezeket egy durcít. Jó, ezt már megbeszéltük ezerszer, az nem egy jó dolog, hogy a Fideszt azzal uh, kritizáljuk sokan, ön is, én is, különböző módon, hogy egyfolytában ügyekre ír szabályokat, és közben képes feláldozni az állandóságot, maga a hat ellenzéki párt az előválasztást alakítja ugyanúgy, mint hogy a Fidesz alakítja az országos politikát, pont, és ez nem igen, kérdés volt. Igen, igen. igen. Tehát ö, ö, én, én remélem, ahogy a, a személyes kapcsolatokat nyilván az ember mindig jól tartani. Ahol tönkre mentek, azok a, azok a Fideszes vonaltátot valóban sajnos hát legtöbben nem, nem, nem, nem nagyon köszönöm. A DK három ellenzéki előválasztásban áll mások mögé cserébe, három másik körzetben állnak ő mögé. Vajon pont Zuló miért kerül az a, elsőben? Az MSZ-ben. Az msz tehát a fel, azért azért nagy volt. A, nem tudom... Még egyszer őket kell kérdezni, tehát én őszintén, a legőszinténben mondom, hogy ugye nagyon remélem, hogy nem azért, mert nem tartják fontosnak a hitelességet, vagy nem tartják fontosnak a korruptőelenes munkámat, és azt is őszintén mondom, hogy a DK tagjairól, és nagyon sokkal találkoztam, a Európai Uniós ügyészséget. A dk tagjairól azt gondolom, hogy nagyon sokaknak nagyon fontos az a és nagyon sokan egyetértenek azzal, amit csinálok, azzal, hogy nagyon a hatosan ellenzékinek kell lenni, és hatosan kell a korrupció ellen küzdeni. Tehát azt valószínűleg az elnökségek támogattak, ahogy mondom, neked, tehát ezeknél az egyetkeréseknél támogatnak, hogy a végén hogy lesz az új párkának a legképviselője, és így lett ez az ukrói ö, ö, matematika. De még egyszer mondom, én nagyon bízok abban, hogy a tagok azok megértik, főleg az Jó, hát a képviselők. E, nagyjából most már ugyanazt beszéljük, ugye olvastam, amit Horváth András e, írt ezügyben, hogy valós választási lehetőség, tisztességes verseny, ugyan már jobbik DK megegyezés, és akkor még nem volt arról szó, hogy ez a, ez a jobbik, ez tényleg egy olyan jobbik-e, mint amire évekkel ezelőtt e, még azt mondta Karácsony Gergely, hogy technikai koalíció, de most már technikai koalíció sem éppen tegnap vetődött fel sílát, hogy neve, aki még évekkel ezelőtt a Simon Vizentál központot akarta megszüntetni a csatári László Molinó történet kapcsán és nem emlékszem arra, hogy ezt meghaladta volna, de ezek már olyan részletek, hogy az már a banki apró betűbe se fér bele. Marad az egyetlen dolog. Um, mit tesz annak érdekében, hogy a nép nem azt mondom, hogy szarjon a pártokra, bár ezt a kérdést föltettem, hogy a pártokra mennyire fognak hallgatni, és emlékezetem szerint a pártokra fognak hallgatni, de ez egy nem reprezentatív felmérése volt a Kei Hogyan fogja ledő, legyőzni a pártokat? Különös tekintettel arra, hogy én nem vagyok jól értesült, és nem is állna nekem jól, ha jól értesült lennék, de ha mégis jól értesült lennék, akkor én úgy tudom, hogy az elkövetkezendő napokban, nem is olyan hosszú hetekben a pártok fogják bejelenteni, hogy Csaba mögé sorakoznak föl, és egyetlen párt sem fog felsorakozni önmögé. Ezek után erről ön már hallott, amiről én? Hát ugye megolvastam a ön interjújának a rezenzióját, és a Tócsaba mondta, hogy én már megállapodott valamelyik Nem ő, hanem nyilvánvalóan az MSP én azt kérdezem öntől, tételezzük fel, hogy ön mögött megmarad a mindenki Magyarországon mozgalom, és ott marad a momentum, de ott vannak a zuglóiak, akik nem pártagok. Mit fog elérni annak érdekében, vagy mit fog tenni annak érdekében, hogy a zuglóiak ott abban a körzetben fittyethányjanak arra, hogy mit ajánlanak neki az előválasztáson a pártok, és ezáltal gyakorlatilag az előválasztást fogják megcsúfolni, de mégis az ön számára kedvező döntést fognak hozni, mert önt választják Tócsabának. A Mit fog önnek <gül> érdekében tenni? Látom ennek esélyét. Volt már ilyen például, hogy nem ennyi nagyobb veszély, Parancsisznál, ahol a ellense mögött volt minden pártlója, mégis is nyert. Én azt remélem, hogy a zukai választók azok nem is.